Banca Transilvania îți prezintă România în direct. Cu mai siguran la Europa FM. Bună ziua și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. În deschiderea emisiunii de astăzi o să vă citesc două articole din legea 90 pe 2001. O lege deci votată în timpul unei guvernări PSD, care la articolul 2 spune așa... Pot fi membrii ai guvernului persoanele care au numai cetățenia română și domiciliul în țară, se bucură de exercițiul drepturilor electorale, nu au suferit condamnări penale și nu se găsesc în unul dintre cazurile de incompatibilitate. Mai jos legea subliniază acest concept sau îl îngroașă, dacă vreți așa, printr-un articol în care se spune așa. În cazul în care un membru al guvernului a fost condamnat penal printr-o hotărâre judecătorească definitivă, sau averea sa a fost declarată în tot sau în parte ca fiind dobândită în mod ilicit printr-o hotărâre judecătorească irrevocabilă, el este demis de președintele României la propunerea primului ministru. Observați că e, nu prea e loc de echivoc legislația noastră în ceea ce privește uh, această stare de a nu fi fost condamnați niciodată pentru nimic impusă de lege uh, membrilor Guvernului României, totuși uh, Constituția este cea care uh, deține materia când vine vorba de relațiile de putere, iar atunci când vine vorba de nominalizarea unui prim-ministru, Constituția nu face o astfel de referire. De aceea Liviu Dragnea a ajuns astăzi dezbaterea zilei. Nu numai la noi, la România în direct, ci peste tot în țara noastră se vorbește foarte mult despre Liviu Dragnea, care având în spate un vot popular foarte puternic, acest lucru este real, ar trebui nominalizat prim-ministru de către președintele Claus Iohannis. Într-o declarație făcută în urmă cu ore, oră, președintele Claus Iohannis a spus că rămâne uh, credincios principiilor de integritate morală, pe care le-a enunțat înainte de campania electorală, sugerând astfel că nu îl va nominaliza sub nicio formă pe Liviu Dragnea. Sigur, situația României se poate complica în cazul în care vom avea un astfel de conflict constituțional, așa că eu vă întreb astăzi pe dumneavoastră dacă ar trebui sau nu ar trebui să fie Liviu Dragnea președinte... Uh, prim, doamne, frești, primul ministru al României, având în vedere faptul că, da, a câștigat alegerile, că votul popular... Reprezintă până la urmă expresia supremă de voința unei națiuni, dar și că în momentul de față avem în vigoare o lege care interzice celor condamnați, fără termen, mare atenție. Legea asta nu spune, domnule, după 3 ani, după 5 ani, după 10 ani, un om care a suferit cândva o condamnare ar putea fi, sau n-ar putea fi, membru al Guvernului României. Domnul Liviu Dragnea se află în situația de a fi în cursul ispășirii unei pedepse de 2 ani cu suspendare, dacă mai țineți minte, pentru falsificarea alegerilor sau încercarea de falsificarea referendumului din 2012 și este în același timp trimis în judecată, a început deja judecata pentru un alt, -un alt dosar de abuz în serviciu. 0372069599 să încerc să iau cât mai multe telefoane Astăzi rugămintea mea este să nu exprimați doar un da sau un nu ci să încercați să și argumentați Bună ziua, Ciprian Bună ziua, Moise Vă ascultăm Răspunsul meu, răspunsul meu este nu Nu sunt de acord Acum am să explic și de ce Este lege, exact cum ai spus și nu e tocmeală, Și am să... Dau un exemplu, eu sunt angajat și în clipa în care m-am dus să mă angajez, mi s-a cerut cazierul. Dacă mâine la lege pe domnul Dragnea este ales ca uh, prim-ministru, eu zic toți românii să se ducă la angajare fără cazier, că nu mai e relevant, nu corect. Depinde. Sunt funcții în care trebuie cazier, sunt funcții în care nu trebuie să nu fi fost condamnat. Depinde ce v-ați angajat dumneavoastră. Sunt reprezentant la o companie producătoare de substanțe chimice și medicamente. Iată, iată deci trebuie să aveți o responsabilitate acolo. Lucrați cu substanțe chimice, din alea se fac bombe ah. sau mai știu eu ce. Adică nu e ca da, și cum partea, ar trebui să fiți prim-ministru. Da, de medicamente. Ideea este că nu cred că este corect ca noi să trecem cu vederea că este condamnat deja. Și răspunsul meu este în continuare Nu, nu are ce căuta acolo v asta. Vă mulțumesc da? pentru telefon, Ciprian să, Nu, secundă, da, spuneți. să spun doar că Nu cred asta, înseamnă, asta nu înseamnă că eu cred Că el nu este potrivit ca manager Sau ca uh, lider sau, Ci pur și simplu legea spune Că el nu are ce căuta acolo Vă mulțumesc pentru telefon În același timp însă vă amintesc faptul că legile le fac parlamentarii Iar parlamentul este ales de către popor Teoretic, vă întreb încă o dată și subliniez acest aspect, poporul nu poate înfrânge o lege aflată în vigoare? Marcel, bună ziua! Bună ziua! Încep să te contrazic doar cu faptul că nu cred că are o susținere atât de mare din partea poporului, având în vedere că 4 milioane l-au votat și nu, mă rog, pe el, PSD-ul. L-au vota votat cei care contează, iertați-mă, nu mai facem asta de Nu, acum. nu, nu, nu, nu, cred, nu cred, eu tot nu pot să cred că 4 milioane, într-adevăr, pot să spui care susținere din partea poporului atât de mare încât poate fi premier penal fiind. Nu e ca și uh... cum uh, cineva, adică iertați-mă, legea asta votată în 2001, credeți că s-a votat cu o majoritate mai mare care să fi avut în spate mai multe milioane sau cum calculăm acum? Nu, acum calculăm în felul următor. Sunt două aspecte. Unu, noi nu am fost la vot și trebuie să recunoaștem asta. Și doi, trebuie să luăm calcul și, dacă nu mă înșel, legea suspendării președintelui că acolo este, de fapt, bătaia peștelui, din câte știu, s-a schimbat. Nu mai este nevoie să după majoritate, nu? Sau s-a propus să se schimbe... Suspendarea președintelui se face numai în condițiile Constituției, ba mai mult decât atât, regulile de prezență la referendumul de demitere, de Așa. 25% prezență, nu se aplică în cazul demiterii președintelui. Ok, înseamnă că mă înșel eu. Uh, clar nu, deci nici nu mă gândesc că poate fi premier un penal. Asta înseamnă că toată țara asta chiar s-a dus de râpă și rămâne să ne facem bagajele. Ghi, Pare rău că ghi. sunt pesimist, Da. Dar... Când vezi că 1 milion și jumătate un milion și șapte au mers doar la vot Din altă parte, altă culoare politică Nu zic neapărat din Zalben Sau cum o fi el Le ridică maxim de întrebare Lumea este, așteaptă fapte și nu vorbe Dar domnul Dragnea Știe el mai bine ce are de făcut și că Mar I I I Marcel, I I Marcel deci eu vă propun deci în primul rând vă mulțumesc pentru telefon v-am promis că au multe telefoane așa că o să vă țin puțin pe fiecare dintre dumneavoastră cu voia dumneavoastră, dar încă o dată nu, deci treziți-vă realitatea este aceasta poporul român a votat în proporție de 50% aproape, da? pentru PSD-ul, ilustrat foarte bine și, domnule, nu s-a ascuns n-a fost unul ieșit din pălărie din contră a condus campania PSD-ului în calitate de lider și de multe ori în calitate de purtător de cuvânt. Liviu Dragnea, el este cel pentru care au votat românii, inclusiv cei care n-au fost la vot. Inclusiv cei care n-au fost la vot au votat pentru Liviu Dragnea. Nu mai vorbim de cei care și-au nu că am înțeles că sunt vreo 63.000 de voturi albeale, alea se redistribuie. Altfel spus, din 63.000, 30 și ceva de mii merg pentru Liviu Dragnea. Cine n-a știut acest lucru, păi... Ar trebui să se exprime acum, să se mai exprime în vreun sens sau altul. Ce spuneți, Dumitru, bună ziua? Bună ziua, vă salut, domnul Guran. Îmi cer scuze, am oprit radioul. Mulțumesc pentru că mi-ați dat posibilitatea. Deci, părerea mea este că nu trebuie să-l numească și nu-l va numi președintele prim-ministru. Asta înseamnă o perioadă da. de instabilitate politică. Deci trebuie să fim conștienți de asta. Numai mai secundă, dați-mi voi. Da. Eu vă vin cu un alt scenariu. Nici hmm? PSD-ul nu-l va numi prim-ministru. Și să vă spun de ce. Pentru că promisiunile electorale pe care ei le-au făcut sunt de o mare irresponsabilitate. Și atunci va trebui să găsească pe cineva, domnul Dragnea va trebui să găsească pe cineva care să-i pună în practică aceste promisiuni. De ce spuneți că sunt de o mare irresponsabilitate? Pentru că nici un om responsabil nu va accepta să preia a guvernului cu un asemenea program. Nu care cred nu poate fi dus la îndeplinire. Îmi, îmi pare rău să vă spun și v-am mai explicat pe parcursul acestei campanii și înainte că el poate fi dus la îndeplinire cu condiția schimbării unor cifre din economie. Altfel spus, prin devalorizarea monedei, ei n-au promis, atenție, N-au promis va fi în euro atâta salariul bugetarilor, nu au zis le mărim cu atât, pensiile le mărim cu atât, aia e. Da, domnule, se poate, vă spun se poate, e adevărat, se sacrifică un climat de stabilitate macroeconomică, ceea ce ar putea însemna o devalorizare și mai departe o creștere de dobânzi, ceea ce s-ar putea să, să nu favorizeze investițiile, dar e un program de stânga până la urmă. Suntem cumva, suntem din nou în 1992, probabil că și Sărescu își face bagajele în curând de la Banca Națională, ceea ce foarte probabil Florin Georgescu va fi cel care îi va lua loc, vedeți că lucrurile se leagă cumva. Deci, în părerea mea, eu, eu, eu vă spun, dacă cineva, dacă cineva responsabil, ar încerca să pună în practică acest program, da ar fi un, un act de mare, de, de mare irresponsabilitate, pentru că nu se poate pune. Banii nu sunt la nesfârșit. România este partea unor acorduri, e partea Uniunii Europene. da am semnat niște acorduri din care ne-am angajat să avem o anumită cifră de deficit. Nu putem face chiar se ce vrem noi. Se rezolvă încă o dată, vă spun și deficitul. Deficitul ăla se calculează din uh, produsul intern brut. Produsul intern brut are, mă rog, un factor care e luat în calcul acolo, mă rog, în funcție de inflație, crește inflația, crește și PIB-ul. Na, poftiți. Și în felul ăsta am rezolvat și problema cu deficitul. Bună ziua, Ioan. Bună ziua, domnul Moise. Vă ascultăm. Eu am altă părere. Da. Dar bine, părerea e tot că nu trebuie pus. Altă de decât cine? Dragnea, dar... Că până acum da. toată lumea a zis că nu dragă. Dar eu spun așa, legile care au fost făcute înainte au fost făcute tot de poporul român, nu? În 2012 tot poporul român a votat ca să se rămână 300 de parlamentari. Ei acum... Nu -a, a apucat să fie lege. A fost un referendum consultativ. Păi nu a apucat să fie lege, că lăsați-mă să-mi termin ideea, rog frumos. Deci ei acum știți ce o să fac? Au să schimbe legea și o să propună de mâine, poate, poate, că, virgulă, crima nu mai trebuie pedepsită, nu? Și atunci imediat îl suspendă și pe Iohannis, își pun un președinte de tot infractor, merg la Bruxelles, ne dă un european afară de acolo, ne închidem granițele și o să fie un house total. Așa. Și dacă, așa, dacă poporul am român a votat în asta... Noi. Ioan, Ioan da. deci eu vă înțeleg pesimismul da. și până la un punct chiar pot să-l accept. Până la un punct. Eu fiind genul care de două zile vă îndeamnă pe toți să fiți curajoși, să fiți stoici, să nu vă dați bătuți. Indiferent Bane, de situație, e singura șansă <coughs> Ascultați-mă puțin. Deci, indiferent că vă place sau nu vă place, poporul nostru a votat pentru asta, într-o proporție covârșitoare. Corect, pe dacă vi s-au spălat creierile cu televiziunile infractorilor. Domnule, indiferent de motiv. La fel cum Marea la fel cum britanicii au votat să plece din Uniunea Europeană. Corect. La fel Corect. cum americanii au votat pentru Trump, da? La fel Corect. cum moldovenii au votat pentru Dodon. Ai noi votat pentru Dragnea. Acum, da. indiferent care sunt consecințele noastre? Credeți că această voință populară ar trebui să nu fie respectată? Dar stați puțin, voința populară dacă spune că mâine crima nu mai este pedepsită, ce Așa. facem? Nu ne altă, ce facem? Păi ce să facem? O legalizăm și pe nu, aia ce putem nu, face? Nu emigrăm atunci, păi cum? Stăm să ne umărăm pe stradă unul pe altul? Să fie Emigrant, domnul Moise. Deci, încă o dată, ar trebui sau nu ar trebui să accepte președintele niciun caz. Vă mulțumesc pentru telefon. 0372069599. Bună ziua, Nicu. Bună ziua, domnul Moise. Vă ascultăm. Ca să fiu scurt și la obiect, nu intru în strategiile domnului Dragnea, nici în dezbaterea programului de campanie. Dacă PSD-ul consideră că domnul Dragnea e potrivit pentru a fi prim-ministru și e nominalizat, președintele ar trebui să-l accepte. În cazul ăsta, președintele va încălca legea? Asta nu depinde de domnul președinte, domnul președinte reprezentantului poporului român, ca și guvernul care nu i lu Dragnea și al poporului român. Da, corect. Ok. Deci președin, președintele ar trebui să accepte, pentru că pur și simplu i au câștigat alegerile. Da, e voința poporului și trebuie respectată. Antevorbitorii vorbitorii mei s-au referit la legalizarea crimei, la respectarea referendumului, din toate astea nu s-a respectat nimic. Să începem să respectăm voința poporului. Mm, okay, okay, Dacă bun... domnul Dragnea are un program care nu poate fi îndeplinit, va, va fi sancționat politic. Nu acum, poate peste patru ani. Dacă Că... mai ține cineva aminte până atunci, vă mulțumesc pentru telefon, Nicu. România în direct la Europa FM. Te ascultăm! 0372069599 Ar trebui sau nu nominalizat Liviu Dragnea Scuzați-mă, ar trebui sau nu acceptată nominalizarea lui Liviu Dragnea pentru funcția de prim-ministru al României Bună ziua, Adrian! Bună ziua! Nu e cu problema cu Liviu Dragnea Încă nu există problema Liviu Dragnea pentru că eu n-am văzut pe niciun post de televiziune. PSD-ul a venit la Cotrocin și a spus domne, noi vrem pe Liviu Dragnea prim-ministru. Mâine sunt chemați la consultări, dar pe toate posturile da. de televiziune, toți pe sediști bat această tobă cu Liviu Dragnea prim-ministru. E bătută toba, și și pnl au a bătut toba, că ei sunt sus peste toată lumea și vor face și vor drăge și... Nu totul... mai suntem în campania electorală. Ei au exact. în spate un Toma vot popular da. concret. Dar, părerea mea, așa cum e curentul ăsta în toată lumea și vedeți că toată lumea toți ei și spun, domne, americane au fost proști, cum a zis și dumneavoastră mai devreme. Domne, au fost proști că au votat uh, Donald Trump. Uh, o să vedeți la francez la fel, o să fie tot stânga. Uh, Engleze au ieșit în Uniunea europeană, De ce nu, acceptă? Stân... De ce nu acceptă? Nu, ascultați-mă, la francez stânga este în momentul de față. La francez da, exi este, există da. riscul să vină dreapta extremă. Da, dreapta extremă, în fine. Dar okay. sunt niște curente politice sau, eu știu, electorale, care deja se schimbă stilul de politică. Vă spun eu, lumea s-a săturat de uh, macroproiecte, uh, megaproiecte, uh, infrastructuri care nu există. Vrea vre, în, vre, în schimb să trăiască mai bine, pur și simplu. Okay. Bun, ok, deci dumneavoastră ziceți că România au dat un vot ca să trăiască mai bine, Asta Alo. înseamnă Liviu Dragnea, deci legea poate fi încărcată. Nu neapărat, nu neapărat, nu neapărat. Gândiți-vă, și domnul președinte Iohannis are procese pe rol cu case cu... și așa mai departe. Deci, e chestia aia, știți, cine dă primul cu piatra. Nu, hai să facem diferența totuși între un proces penal și un proces civil. Da, procesul penal, bine. Domnul Dragnea, în primul rând, a fost uh, condamnat. Da. Nu pentru că a devalizat bugetul național, nu pentru că a furat, Nu, pentru că a furat nu. la vot. Nu. Foarte puțin, probabil, și do. Doamne, o, e o decizie subține. a Curții Supreme. Nu mai da, stăm corect, acum să corect, discutăm corect. asta. E o, decizie, da. e o infracțiune gravă sau nu asta? Fiecare o apreciază cum vrea. Curtea Supremă a zis cu suspendare. Absolut. Okay. Cu toate că, deci toată lumea, dar lumea a votat pentru... Pentru ce? Pentru președez. Așa este. De ce sau de ce, nu sau de ce, da? fiecare e capabil și a zis domnule, eu vreau cu PSD-ul. Ok, bine, Apoare ok, v-ați va, făcut înțeles. Adriana, aș vrea înainte să închid cu dumneavoastră să vă mai pun o întrebare. Am văzut ieri o, o, o definiție interesantă pe Facebook a Revoluției din decembrie 1989. Și pe Ok, vă întreb pe dumneavoastră. Credeți că în 1989 românii au vrut democrații, au vrut capitalism sau au vrut să fie, să fie mâncare în alimentare? Nu, n-au vrut niciuna, nici alta. Da, ce au vrut? Au vrut să scape de Ceaușescu și de regimul respectiv. Bine. N-au vrut optăm pentru capitalismul german sau pentru capitalismul american sau pentru economia de piață, nu. Au vrut să scape de regimul ăla imbecil, idiot și de stilul de viață de atunci. Atâta tot. Bine, vă mulțumesc pentru telefon 037-206-9599. Bună ziua, Dan. Bună ziua, Moise. Și, ție și ascultătorilor Europe FM. Vreau, n-am -am putut ascult părerile de la începutul emisiunii, dar vreau să precizez un lucru foarte clar. Legea 90 pe 2001 privind funcționarea activitatea guvernului spune foarte clar la articolul 2. Nu pot fi membri ai guvernului persoane condamnate. Așa este, am citit articolul 2 la începutul acestei emisiuni A, Așa e foarte bine Alte opinii și tot felul de, hai să spunem, artificii Nu sunt permise, trebuie să înțelegem că regula Nu sunt permise de cine? Nu sunt permise de lege Și nu sunt permise, n-ar trebui să fie permise nici de cetățeni și Dar nici Constituția de e peste legi Constituția este peste legi, dar legile sunt făcute în baza Constituției. Ele sunt, de fapt, hai să spunem, rădăcinile care provin din acestui numit Constituție. Și totuși în Constituție nu se spune niciunde că o persoană care a suferit la un moment dat o condamnare penală nu va putea ocupa niciodată o funcție de ministru. Da, dar Constituția este, hai să spunem, o prevedere generală care nu poate merge tot timpul la Detaliul. niște detalii și la niște lucruri specifice. Ea spune în baza acestei constituții sau în întocmit niște legi. Este punctul de vedere, dar da, ascultați-mă numai puțin. S-ar putea da. că la vremea la care Constituția a fost Constituția noastră a fost făcută și Constituția noastră a fost făcută în 91, chiar dacă a fost modificată în 2003, anumite lucruri să fi fost subînțelese. Asta de exemplu cu doamnele ah. infractorii care chiar dacă și-au ispășit pedeapsa nu pot ocupa demnități publice atunci s-a fost oarecum subînțelese. Poate că între timp societatea noastră a evoluat sau a involuat tot aia e, până la urmă către o formă de organizare în care infracțiunea este sau poate fi parțial acceptată. Da, dacă ne legăm de articolul 2 din legea invocată în 90 pe 2001, s-ar putea să se ajungă iarăși la Curtea Constituțională. Dar părerea mea este, pentru că regula numărul 1 a democrației este respectarea legilor într-o țară, părerea mea este că această Curte Constituțională va spune același lucru ca și articolul 2 din legea respectivă. Și mai am o o părere. Eu cred că chiar PSD-ul și chiar domnul Dragnea nu se va nominaliza și nu l vor nominaliza pe domnul Dragnea în aceste condiții. Asta este părerea mea și ca atare trebuie să ne supunem toți uh, acestor reguli și ar trebui să le respectăm. Vă mulțumesc pentru telefon, da. 0372069599. Bună ziua, Călin. Bună ziua. Dumneavoastră asta? Uh, Ascultătorilor, uh, să văd, da. da, mă scuzați. ți uh, Cred că domnul Dan ar trebui lăsat să guverneze. Guvernează oricum? Da. Domnul okay. vreți să ziceți că ar trebui lăsat să fie prim-ministru? Da, da, ar trebui lăsat să fie prim-ministru. Chiar dacă în felul că... încălcăm o lege, cum spunea Dan mai devreme, până la urmă, eu Constituția noastră așa că... începe, nimeni da. nu e mai presus de da. lege. Așa este, dar eu cred că a fost scos sapi spășitor la... Acesta, da, de... nu e relevant ce credeți noastră sau eu, e important ce cred instanțele de judecată pentru da. asta, ăsta e rostul lor, ca după ce ele au dat niște sentințe care au trecut prin toate căile de atac, da, dar are putere l de lucru vătat. judecat, înțelegeți? Deci românii l vătat pe înțelegeți? Da, numai Asta că românii e nu sunt instanțe de judecată de, a, de aceea, unele lucruri Cum ar fi, de exemplu Amnistiile penale Sau sistemul de taxe În Constituția noastră prevede că Astea nu pot fi supuse referendumului De ce credeți? Da. Da. În spiritul Constituției noastre Poporul nu poate vota lege penale pentru că s-ar putea ca poporul să zică în urma unui referendum de mâine nu mai plătim nicio taxă. Poftiți! Sau de mâine desfințăm pușcările și ne luăm cu toții puști, pistoale și uh, mitraliere. Deci în Constituția noastră scrie că anumite tipuri de legi nu pot constitui uh, obiectul modificării în baza... Na, sper să nu vorbesc prostii că am terminat de mult facultatea, dar o să mă uit pe emisiunii. Da? Deci anumite lucruri nu se supun voinței populare, uh, pf, nici plebiscitare, nici... Uh să înțelegeți? Acolo e da, o lege. Da, Legea da, zice, da, domnul ești infractor, nu poți să fii ministru. Acum, noi avem un infractor, asta este domnul Dragnea, în moment, asta este, asta a stabilit instanța, vă place sau nu? Sper să nu ofensez pe nimeni. Care a fost nu, votat nu, de este, jumătate da. din populația care s-a prezentat la vot. Da? Deci, asta s-a da. întâmplat. Cum rezolvăm mai departe? Poate să rezolve domnul Dragnea. Cum a făcut și domnul Ioanis, recursul în al orare, așa poate să facă și de Ok, bine, vă mulțumesc pentru, pentru telefon. Să știți că sentința domnului Dragnea nu mai poate fi modificată decât printr-o procedură specială care poate fi inițiată însă de procurorul general doar în anumite condiții. Acele, nu știu dacă în acele condiții intră, de exemplu, abrogarea uh, legii pe care a fost condamnat și nici nu vreau să anticipez foarte mult deși îmi dau seama că acum la PSD se fac tot felul de strategii în sensul ăsta. Cine urmează? Florin, bună ziua! Florin? Florin? Nu vrea Florin, hai să vorbim cu Mihai, te rog! Bună ziua, Mihai! Bună ziua! Vă ascultăm! Cei care au votat PSD-ul, și-l doresc pe domnul Dragnea, oricum nici nu mai interesează, noi, cei care nu am votat PSD-ul, eu nu am votat PSD-ul, am fost atât de tare de, nu, am fost decapitați, nu pot să spun, atât de tare în <laughs> încât cred că nu mai contează cine conduce. Cum adică ați fost decapitat okay, domnule? Are... Iertați-mă! cu cine acum? Eu, eu, eu consider că scorul pe care l-au obținut PSD efectiv pe noi cei care nu am votat PSD ne-a decapitat. Adică am -a rămas cum adică am rămas fără cap. Eu vă strig acum cum vorbiți, ce am organ fără, folosiți? Fără vlagă, fără vă spun sincer, eu nu nu, nu, nu, nu, -am, nu fac politică nu, nu, nu mi-am revenit, vă spun sincer. Încercați efectiv, să spuneți cumva că vă, vă doare, nu vă doare niciun de ca să nu intru în jocul ăsta al dumneavoastră, da. de fapt dacă va fi sau nu dragnea prim-ministru? Deci pentru mine nu mai contează că vine, nu știu, că nu e domnul Dragnea și vine o altă figură simță ce s-a mai vehiculat doamna Plumb sau doamna firea, este ca cum era domnul Boc pentru domnul Băsescu. E aceeași chestie. Nu mai contează. Mm -hmm. Iar PSD-ul prin statutul lor uh, Ei înșiși Să vă spun de ce contează Mihai, ascultați-mă -mi. da, Florin, scuzați-mă deci, Mihai M-am Mihai. Mihai. Da, încurcat eu în lista mea de nume da. de aici vă deci, Să vă spun de ce contează Pentru că odată făcută o astfel de excepție Continuați voastră da. ce am vrut să zic Da Așa A este, da Deci odată ce am făcut acest pas Odată ce am încălcat Legea respectivă ea se va aplica oricând și de fiecare dată. Deci, această dezbatere este importantă. Indiferent că ați votat PSD-ul, că n-ați votat PSD-ul, pur și simplu acest lucru nu mai contează acum. Contează să respectăm cu toții regula jocului în democrație, adică rezultatul alegerilor, și să dezbatem ce facem pe mai departe cu țara noastră. Dezbaterea este un exercițiu important, fără de care democrația nu există. La fel și informația corectă E important să o avem Pentru că altfel votăm în necunoștință de cauză Dar asta e o problemă pe care o să o mai discutăm noi În momentul de față Noi trebuie să fim conștienți Că suntem pe punctul De a încălca o lege Pentru că na, Are în spate voința populară și acest lucru este incontestabil Întrebarea este ce facem Mai departe Bună ziua Iulian Bună mai bună ziua tuturor Vă ascultăm ta este nu în niciun caz nu trebuie acceptat această, mă, acest compromis. Doi, lumea nu l-a votat pe Dragnea, ci a votat, au votat anumite măsuri propuse de Dragnea populistă. Nici drag măcar asta nu e adevărat ce spuneți. Lumea și-a votat niște parlamentari. O listă cu parlamentari, fiecare pe județul lui. Dar cu niște promisiuni. Drept urmare, salariu minim. Nu aveți dumneavoastră de unde să știți că promisiunile au fost mai sexy pentru alegător decât mustața domnului Dragnea? Este opinia mea. Okay. pentru mine este într-adevăr, domnul dragă, este o persoană absolut inteligentă, fără nimic de spus. Ce Incontestabil, da. Ce mă uimește întotdeauna este strategia din ultimele alegeri, care întotdeauna a aplicat-o și a fost de un pragmatism mult mai, să spunem, decât elevații temeliști sau ceilalți din opoziție. Iar trei, ce ar trebui să înțelegem noi de acum? că putem fura un sac, că putem fura o mașină, că putem fura o casă, lua o condamnare, dar putem ajunge prim-ministru și poate chiar președinte? Da. Ce pot să De ce n-am înțelegea asta? De ce n-am asta? Pentru că nu pot. Poate în felul acesta cei la 40% sau cât au mai rămas, 60% care nu au fost la vot și o palmă pe obrazul lor se vor trezi și atunci poate vom avea un nou, nu știu dacă colectiv sau poate un nou, o ieșire în stradă, Poate este un motiv pentru ca ceilalți să înțeleagă că nu poți să te duci la munte când se decide, de, când se decide o țară pentru viitorul unei țări de patru ani. Okay. Eu ce să-i spun copilului meu? Copilului meu ce să-i spun? Că pot să-l fure, că poate să ia un cuțit, că poate să ajungă cu toate acestea președinte sau prim-ministru? Am înțeles. Parte Între întrebările noastre sunt retorice, dar Iulian, aș vrea să vă mai întreb ceva înainte de a-i da cuvântul lui Claudiu. Când ați ieșit ultimată ultima dată în stradă? Eu, când a fost ultima oară de la colectiv la Iași, am ieșit în stradă. Vă mulțumesc pentru telefon. 037 Discutăm dacă poate sau nu poate fi Liviu Dragnea prim-ministru. Bună ziua, Claudiu! Bună ziua, domnule Moise Guran. bună ziua ascultătorilor dumneavoastră. Să sperăm că și Ca Liviu Dragnea și... printre ei, da. Da. Ca și vorbitorul meu, am o remarcă aici de făcut. Consider că afirmația a potrivit cărea Liviu Dragnea avea un sprijin popular masiv este fals. Doare ce Liviu Dragnea. hai să ne trezim, un... iertați-mă. Ai pe bune mergeți, spălați-vă pe față. Încă o dată v-am spus și ieri, vă spun și azi. E o nouă zi. Hai să okay, lăsăm în urmă da. iluziile. Liviu Dragnea nu a primit nu a primit un vot direct. L-a primit în Telorman și pe la, mor, la pe Liviu Dragnea Pe lista cu Liviu Dragnea au pus mânenii. poftiți așa. Mai Dar... sunt încă 223 de psd pe lista <laughs> Bine, ok, unde care, vreau a promis Fiecare a promis în fief lui câte ceva. Faptul că Liviu Dragnea este un penal, este un fapt dovedit iar da? legea este lege pentru toată lumea. Aici nu există contestație. Okay. Nu fie foarte clar. E, e o chestie care efectiv ar Bun. rușina fara. S-ar putea. Dar, Claudiu, dacă... Știți, Parlamentul modifică legi. Înainte de a... Deci, după ce se uh, par noul Parlament, sigur, primul lucru pe care trebuie să-l facă este să primească investitura Guvernului. Dar dacă nu face asta prima dată și, de exemplu, modifică legea 90 pe 2001, ce e așa grav? Da, dar Parlamentul nu-i poate modifica statutul de condamnat penal al lui Liviu Dragan. Modifică drag. legea care interzice unui condamnat penal <gânghi> aflat chiar în timpul executării pedepsei, să fie prim-ministru și gata, s-a rezolvat. Eu consider că PSD-ul are resursă umană. Asta este, au reușit să-și coaguleze masa votantă că e bună, că e rea, au format o majoritate, Da. Greșeala la celorlalți, greșeală la este că n-au cu ce să vină să-și măscuze. Vorbim mâine ceva. și de ceilalți, vă promit, dacă ne permite evenimentele în desfășurare. Vorbim și de, uite, vă Bun spun de nu. acum, mâine, mâine aveam de gând să vorbim de Cioloși pentru cazul că, ne, că nu sunt alte discuții mai importante. Cioloși o? devine secundar acum. așa? Ok, ce mă, ce mă intrigă pe mine este că nimeni din cealaltă parte nu e să, nu nu să țipe și să urle împotriva la așa ceva. Să le-asupă gura celor de la PSD, care ies la televizoare. Deci nimeni. Cine ați vrea să iasă și ce să zică? Votul e clar Noi încă o dată, Claudiu. Să prezentanții celor, alte partid, celor alte partide. Bine. Vă mulțumesc pentru telefon. Mai avem timp de vreo două-trei telefoane. Bună ziua, Claudia! Bună ziua! Vă ascultăm. Da, în legătură cu problemele noastre, sub nici o formă, nu putem avea premier penal. Indiferent, nu am votat PSD, mă duc la vot în se fie atât de fiecare dată, cu copiii pentru a avea să de important este să votezi, Sunt supărate de de cei de vârsta mea care, având 39 de ani, nu m-au ieșit la vot și au așteptat să voteze alții pentru ei pentru că foarte mulți sunt la Claudia. vorbă, vorbă, vorbă. Claudia, haideți să da. depășim asta. Încă o dată vă spun așa. Eu am făcut apeluri tot timpul riscând chiar niște lucruri, pentru că regulamentul pe care l-a făcut ne-au pentru această campanie electorală era oarecum ciudat pentru cei care nu intră în campanie electorală. Dar am făcut tot timpul apeluri să iasă lumea la vot. M-am bucurat atunci asta când este. văd vot masiv în orașe și vot masiv al tinerilor. Ei, acei tineri au votat PSD-ul. Eu accept asta. Trebuie să acceptați și dumneavoastră. Accept asta, dar nu să accept să fiu... accept Asta este. Au votat, s-au votat cine a ieșit, cum a ieșit dar nu pot să accept că sunt condusă de un... Uh, am prim-ministru pe cineva cu dosar penal. Eu sunt expert contabil. Dacă eu am dosar penal, eu nu mai pot practica această meserie. Never! Niciodată! Nu văd de ce aș putea să... Ce aș putea să le explic copiilor mei? Ce aș putea să le explic? Care dosar penal? Ce contează? Putem fi orice. Putem fi conduși și nu contează. Adică, explicați-le sunt, efectiv, sunt uh, prins Așa, parcă am eu în momentul ăsta uh, cătușe la mă. Nu, parcă nu pot să fac nimic. E păcat că nu putem avea un premier cu dosar până al. Pentru mine este veren gândit, exact cum am ascultat și pastila DVD-ei. Nu pot zis, este imposibil, deci nu pot să accept. nici tu nu poți să încă acest lucru. Conform, zi la pastila dvd deci nu pot să acest lucru. Nu pot, efectiv. Eu nu pot să deci ați putea să alții să facă acest lucru. Vă mulțumesc pentru telefon, Claudia. Bună ziua, Dan. Dan? Alo? Poftim Dan, vă ascultăm. Amice. Salut pe toată lumea cu această ocazie. În primul rând, nu, nu ar avea de ce să accepte președintele Iohannis. Eu cred că el este mult mai legitim decât este Dragnea are mult mai multe voturi direct decât are PSD-ul, mm, dacă da, stăm să... Da, știu, dar dacă intrăm de-astea cu hai să ne măsurăm acum Nu, nu, nu, de-aia, Intrăm într-o criză politică de până să ne dăm seama e euro pe la 6 lei, pe bune. Da, dar eu zic că Dragnea știe treaba asta și e mult prea deștept ca să facă să se propună. Oamenii nu au votat pe, deci PSD-ul nu a spus clar că susține pe un prim-ministru anume, cum a făcut PNL-ul sau SRU, și... Nu, nu, chiar nu cred că Dragnea o să, o să se propună pe el. Ok, și dacă Oerea asta se va, va întâmpla, ce ar trebui, trebui să facă? Ele, nu deci, nu. dacă totuși acest lucru se va întâmpla, ce ar trebui să facă președintele? Clar nu ar trebui să-l propună. Deci, dacă, se, dacă el se, se propune pe el, probabil doar pentru a prelungi să treacă anul și să... Nu știu de ce. Adică nu, nu văd niciun motiv care să... Vă mulțumesc Spate. pentru telefon. Mai avem timp. Tudor, bună ziua! Tudor? Da, bună ziua! Vă ascultăm, Tudor! Părerea mea este ca, nu știu, sincer, nu se poate concepe treaba asta. Ca domnul Oliviu Dragnea să ajungă premier, ministru sau orice, ar trebui o decizie, în primul rând, din partea lui, o decizie de bun simț, să este demisia în momentul în care a fost uite, de... deci încă o dată. Dacă, dacă nu s-ar fi putut concepe așa ceva, unul, Dragnea n-ar fi fost votat de pesediști președintele al celui mare partid și doi, nu l-ar fi votat poporul. Până la urmă, poporul l-a votat, ceea ce înseamnă că poporul concepe așa ceva. Acum, încă o dată vă spun, vreți să depășim asta și să ajungem în faza în care Dragnea e propus la Cotroceni, iar președintele țării trebuie să iau o decizie? Bun, dacă va lua decizia aceasta, nu știu, va urma efectiv și demisia lui sau cumva demiterea lui, suspendarea cum, cum nu, ar nu, nu, normal, nu. pentru că se încalcă o lege. Da, clar. dar Claus Iuhani, să știți că riscă dacă e să ne luăm la modul serios după Constituție, nu cum s-a întâmplat cu cele două suspendere ale lui Traian Băsescu de până acum, poate fi suspend, suspendat doar pentru acte de înaltă trădare. Și prin care încalcă Constituția și legile țării. E până la urmă o lege de organizare a guvernului, adică ce, a pus un infractor prim-ministru, e chiar atât de grav? Imaginați-vă cum ar fi fost dacă Ian Cujianu ar fi candidat, dacă ar fi fost, să zicem, democrație în Oltenia, ocupată de austrieci în secolul XVIII, da, zic bine XVIII, și Ian Cujianu, care era cel mai popular candidat. Probabil că ar fi fost ales așa și era ceva rău sau nu era ceva rău în asta. Pe de altă parte, ca să închei această emisiune, oarecum, mie mi se pare că această dezbatere, care încă o dată e una reală, domnule, aici a ajuns țara noastră. Eu nu fac la această emisiune decât dezbaterile care sunt de actualitate. Vă place sau nu vă place? Îmi plac sau nu îmi plac mie aceste dezbateri? Eu voi continua să aduc probleme care, uh, care preocupă societatea noastră. Asta este descrierea jobului meu la Europa FM. Dincolo de toate astea însă și de gălăgia din aceste zile, da, cineva cred că a observat corect. E posibil ca toată această gălăgie făcută în acest moment să maschize altceva. De exemplu, faptul că, ce, dacă nu-și termină firea, mandatul la primăria capitală e chiar atât de grab. Hai, domnule, bine că nu-i dragne. Ați ascultat România în direct la Europa FM. O emisiune susținută de Banca Transilvania.